Плакав, боліло вушко Очі зліпив кон'юктивіт Марго носила його на руках Наближався вечір і ставало просто нестерпно Охопило почуття безсилля, розпач Температура не спадала Викликати швидку? А як заберуть у лікарню? Марго добре знала, що в лікарню, та ще й пошвидкій, та ще й з дитиною краще не потрапляти, а раптом щось станеться з дитям. Боже, покарай усіх чоловіків, які поки дитина хворіє, влаштовують свої, звичайно, дуже важливі справи. А потім дивуються, за що їх зневажають, ненавидять і кидають жінки. Малий плаче, не стихає. Ліки звертає. «Матінко Божа, цариця небесна, Поможи мені, грішній!» Різко задзвонив телефон. Марго підскочила до нього, як до порятунку. «Марго, в тебе щось сталося?» Почувся голос Андибера. Малий захворів. «Я зараз буду», – категорично сказав він і повісив трубку, навіть не спитавши, чи вона одна вдома. Андрійко на руках Вандибера видавався зовсім маленьким. Він притулився до його грудей і заснув. Марго дивилася на них і думала – Напевне в тому, що колись не надавали значення факту, хто біологічний батько дитини, полягає велика мудрість. Жінці абсолютно байдуже, хто вкинув у неї насінину. Зате їй принципово важливо, щоб чоловік саме так тримав на руках її дитину, адже шлях до серця жінки – Лежить через її дитину. Марго заснула спокійно і міцно. Підхопилася з ліжка аж у ранці. Де дитина? Із сусідньої кімнати долинав сміх Андрійка. З кухні запах кави, з подушки запах андибера. Марго прислухалася, принюхувалася і думала, як їй поводитися в цій ситуації. Згадавши слова баби Оляни «дослухайся до свого серця», вона заспокоїлася. Рівно за тиждень соціологічна група, прозвана серед колег «Розкажи мені, любиш ти чи ні», вирушила на Галичину. Їхали без віки, лещиної доньки, без льолі, шефової дружини і без тьопки свідченого кота. Зате з Андрійком, найменшим сином Марго. На Галичині головним експертом мав бути також шеф, у якого жили родичі в Львові і в Карпатах. У плани експедиції не входило опитування міського населення. Однак, віддаючи Данину шефовим сантиментам до Львова, всі погодилися провести в цьому місці кілька днів. Оселилася в милому, давно не ремонтованому особнячку, половина якого належала шефовому батькові панові Роману а по його смерті мала перейти у спадок шефу. Батько й син були варті один одного. Побачивши їх за столом разом, Марго сказала, «Який ступ, такий тин, який батько, такий син». Пан Роман був художником і довгий час вів богемний спосіб життя. Вечеряли за великим столом з білосніжною накрахмаленою скатертиною, зі столовим сріблом і старим польським, а може навіть австрійським сервізом.